Amics. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui Don volem donar les gràcies a tota aquella gent que ens ha acompanyat en aquest programa des del mes de setembre-octubre que vam començar fins ara, doncs volem donar les gràcies al Christian Roldán, al Guillem Garcia, al Rubén Domènec, que ens ha acompanyat a través de les seves connexions eh, amb l'exterior. També volem donar gràcies a la Cristina Lliteras, a la Patricia Soler, a la Belencano, a la Raquel Ballesteros, a l'Ivan Ibáñez, a la Cristina Paniello, a Carles Molinario a Mari Carmen Aguilar, a Ricardo Roman Lozada, a Nacho Delgado i al Jordi García. Doncs tots ells, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També donar les gràcies al David Pérez, doncs, sense ell no hauríem pogut fer aquest programa. I doncs això, doncs, que arribem al final d'aquest programa i acomiadar-nos fins a la propera temporada, que no ens posaran manxa fins a mitjans de setembre-octubre. Doncs això, que passeu una bona tarda. Adéu-siau. Molt bé, doncs esperem que aquesta recepta Hagi agradat als nostres oients i, I uïdores Així que, doncs, uh, continuem Amb el nostre programa Hombre, Jaume, què tal? Que per estava buscant-te perquè l'altre li vaig fer un postre Que segur que t'agrada Què dius ara? I són ni més ni menys que tartaletes de maduixa. Oh! oh! Saps que les maduixes diuen que són afrodisíques? Sí, també de llagosta. Què dius ara? Sí, també... Llagosta amb maduixes? <laughs> no sé, jo sí, el meu estómac ho suportaria. Va. Bé, doncs ara... Tot i que no és temps de maduixes. No, eh? ara tot l'any és temps de tot. Eh, que si ara, sí, ara t'anava eh? a dir. Que, ah, quan diuen, no, s'ha de menjar fruita a temporada. Tot és de temporada. Hi ha una cosa molt bonica que es diu hivernacle. Sí. Exacte. Eh? Que allà es guarda la fruita i es va fent durant tot l'any. L'altre dia vaig eh, veure maduixes i a l'estiu veus castanyes, eh? O sigui que... Sí, sí, és, Fantàstic. és, és el que té la, el segle XXI. Sí. sí. Les coses abans, fins i tot, està massa. Doncs bé, necessitarem... Una base de pasta brisa. Ah, i que bonic és això de la pasta brisa. Eh, la pasta brisa, brisa és fantàstica. Sí. No l'havien fet servir encara. No. Maduixes. Ja depèn la quantitat que desculo... moltes. Moltes, moltes. moltes. moltes. Mitja taceta de llet condensada. Ah, això, que això és like. Oh, però... que, que bo és barrejar la llet condensada amb una maduixa. Eh? Sí. sí, sí, per això la fem servir. Home, barran, sisplau, no llepis o... Ai, la llet condensada. Home. Bueno, vale. Tothom ho ha fet, això. Eh? <ríe> Ai, no. És que és tan llet condensada. Venga. A més, quan fas règim va molt bé. Sí, oi, estupendo, sí, per, vas a parar. Per trencar-lo del tot. Si tu vas al metge del règim, el primer que et dius és llet condensada per parar un tren. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Però quan t'emprenc, la que vulgui. La ui, sense parar, eh. És que no m'agrada, mal fet. Doncs això, mitja tasseta de llet condensada, 40 grams de sucre, 150 grams de mascarpone. Mascarpone! mascarpone és un formatge que és molt cremos i sí? molt suau de gust. Que veus que no sigui italià. Eh, ah, sí, de l'alt mascar... mascarpone. <laughs> Va, jo recomano el mascarpone amb gorgonzola, oh. que és una cosa que ven barrejada. Sí. És el, el dos tipus de formatge, el mascarpone i el gorgonzola, sí. junts és difícil de trobar, però us el recomano que proveu. I si el... compres el gorgonzola per una banda, el mascarpone no, per una altra? No, perquè està barrejat a làmines ah, i, i deixat reposar. No és el mateix. No mateix. Molt bé. Tothom que l'ha provat s'ha enamorat del mascarpone amb gorgonzola. Aquí farem servir només mascarpone. Molt bé. Dos rovell d'ou i un rajolí de suc de llimona. Oh! D'acord. Ai, oh, quines delicadeses, eh? Ah, Quina cosa. cosa fina, fina, fina. Això fina. és molt fàcil o difícil? És o molt és? fàcil, ja va, com es prepara això? Espera. Primer de tot, fem? fem les tartaletes amb el mollo. El que hem fet servir a les magdalenes abans, mm -hmm. eh? Que l'hem netejat i el tornem a fer servir. Agafem la pasta brisa, la posem al damunt i anem com forrant per dins sí. les, els mollos. Mm -hmm. D'acord? Tallem el que sobra per dalt, eh? I tindrem com una, un mollo dins d'un mollo. Mira. Això és el que, el que farem servir. T'expliques molt bé, eh? Jo perquè ja ho sé. Ah, molt bé. <laughs> doncs, uh, les posem al forn a uns 180 graus sí? i les deixem fins que estiguin ben dauradetes. No trigarà massa. Cafeu el paquet de la pasta brisa i mireu allà la, el temps que d'està, perquè sí. depèn de la marca, eh, varia. I després, ai, ah, després resulta que els veigiu subcrem. Mireu el paquet. Mireu el paquet. Eh? Quan ja estiguin dauradetes, les traiem i les deixem refredar. Sí? Això es menja fred tant posem a coure al Bany Maria tots els ingredients, excepte les maduixes, i els barregem bé. Ah, mira! Eh? Així que es vagin escalfant i que es vagin barrejant entre ells. T'has fixat que quasi totes les postres fem al Bany Maria? Sí. El Bany Maria es fa per tot. Per tot? Oh, vas a parar. per no, no, tot. No, no, no, per, per tot, tot, per tot, tot per tot. Sí. Doncs ho deixem coure fins que... Eh, ho anem barrejant, eh, per això. Sí. Anem barrejant Vaig fins fent. que es vagi ja espessint eh? una mica, trigarà més o menys uns cinc minuts. Mira. Això sí que us podem dir el, el, el temps. I llavors ho retirem del foc i esperem que refredi. Eh? Insistim que és un postre fred. Fred, fred. Farcim les tartaletes, que ja les tenim fetes d'abans, mm -hmm. amb aquesta mena de crema de base que ens ha sortit, i al damunt hi anem posant làmines o trossets petits de maduixa. O oh, que bo! Oh, està boníssim! Oh. I aquí ja pot ser que no es vegi la, la base de les maduixes que hem posat, sí? o que i haguem posat una miqueta de maduixes així perquè s'intueixi, en tot cas estarà boníssim de totes maneres. Llegosta més maduixes. Oh. Oh. Vaig a preparar-ho, Ferran, que vagi bé. Vale, adiós. Adéu, Molt bé, doncs esperem que us hagi agradat aquesta cançó. Era la música de la banda del Capitán Canalla, amb aquest tema que volva ja a Jordi Dan. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest repas de notícies i hem de dir que la Nau Ivanoff us ofereix un espai d'assaig. Com a element essencial del suport a la creació, com a element essencial del suport a la creació, la Nau compta amb espais de treball amb les condicions òptimes per l'assaig i el desenvolupament, desenvolupament de projectes artístics, tot facilitant la a creadors joves i emergents. Tot i mantenir les -se seves arts plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. Ja hem obert el període de recepció de projectes d'artes escèniques per a 6 residències per al període de setembre a desembre de 2012. Oferim un espai diàfan i agradable a assajos per a companyies de teatre de dilluns a dissabte en mitja jornada de 10 a 3 o de 4 a 9 de la nit. Molt bé, doncs eh, ens arreglat en saber també que és Cinemés 10 I, i, i veniu a descobrir-ho a la Biblioteca Inés i Igreges Can Fabra. La Biblioteca Inés i Igreges Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix cine més 10, una triada de pel·lícules pensades pels nois i noies de més de 10 anys i també pel públic que gaudeix del cinema familiar. De què van les pel·lícules d'aquest més 10? Doncs són pel·lícules amb protagonistes joves, un cinema d'aventura i acció per tots els públics, històries que són legendàries o en personatges màgics i un cinema on els valors de l'amistat i l'acompanyonia tenen especial rellevància. Eh, on les podem trobar? Doncs les podem trobar a la secció de cinema infantil, a la secció de cinema d'adults, i com les podem diferenciar? Doncs buscant els símbols Cine Més Déu, entre els DVDs de la Biblioteca Ignacy Iglesias Can Fabra. Molt bé, doncs ja tornem d'aquest tema musical i també donant les gràcies al Rubén Domènech per aquesta connexió que ens ha ofert. Doncs escoltem música. D'acord, doncs, Rubén Domènech, moltíssimes gràcies. Aquí tenim. Hola? Hola? Sí? Sí, aquí tenim, avui. Ah, bé, com ets? Aviam, avui estem aquí a la farmàcia, aquí al costat vostre, que hem vingut a la farmàcia per tot aquest... tot aquest lío, podem dir-ho, del famós copagament, l'eurocarnostesta i tot això i estem aquí a la farmàcia per poder sentar un avió una mica just ara. S'ha omplert la farmàcia, està plena de gent. Uh -huh. Per tant, els nostres dos entrevistadors els tenim ocupats, però bueno, ara mateix quan ens puguin atendre ens atendran, ens atendran això no ens preocupem. A veure si podem parlar amb ells. De tot, sí. el, que, el que sí que podem dir és que les farmàcies de Catalunya començaran a cobrar demà. Aquest copagament farmacèutic establert pel Ministeri de Sanitat Pels treballadors actius La taxa que augmenta el preu dels medicaments En un 40%, un 50% O un 60% Segons Exacte. sigui la, la renda anual De cada, de cada persona no? Exacte, així mateix Com més renda anual no diguis Més tanta per cent Se uh -huh. Tenint en compte que la renda del 60% Són de 100.000 euros Tenim en compte aquest anem. S'ha de dir que demà, com bé has comentat, és sobre el copagament que per l'estat, però el famós euro per recepta ja, ja està aplicat des de fa un mes uh -huh. i demà entra el, copagam el copagament per a tothom. No els pensionistes també els hi al el copagament, però a partir del mes d'octubre atendran... <laughs> al principi del mes d'octubre atendrien el... se'ls ha pagaria, se'ls ha perdó, el mes de juliol. Uh -huh. D'acord? Per tant, estem aquí en farmàcia, estem ajudant a sortir la gent i tot, aviam. Sí, a veure si podem ara... parlar amb els farmacèutics. Sí, ara mateix ens intenten posar amb ells, van aquí uh -huh. que estaven amb cua i clar, primer és lo primer pobres que tenen que treballar, uh -huh. però bueno. Ara mateix, ara mateix ens... Per dir clar, el sistema informàtic dels farmacèutics catalans i el de servei de català de la Salut ja estan adaptats per identificar a partir de la targeta sanitària quin percentatge li correspon pagar cada usuaris, no? Sí, en principi sí, m'han comentat, això ens ho explicarà millor ells, m'han comentat que demà i que aquesta tarda tenen que fer una última revisió, uh -huh. però en principis està tot adaptat ja l'important, però de fet per això abans no s'havia cobrat el copagament aquí a Catalunya i ens hem per aquest motiu, perquè fins ara s'ha estat amb problemes amb l'euro per recepta uh -huh. i ara es van entrar al copagament per poder adaptar millor el sistema informàtic poder-lo adaptar millor al costat uh -huh. perquè diuen que està bastant liat la cosa però bueno, la... bueno... Sempre que venim aquí a la farmàcia podem trobar informació per tots els... Sí, que teniu per, per aquí sobre del, del sí. teniu alguna informació al respecte. Sí, sí, hi ha informació, que sí que és cert que estan últimament tenien més a atendre algunes consultes. El motiu aquest, el motiu que estar explicant com funciona tot, com funciona el pagament, com està tot el tema... I ja, acostumem a trigar més per aquest motiu. Perquè com, com saben ells el que cobra cada individu, no? Per, per poder-li pagar entès, o... Això tenim entès que és per, a través de la targeta sanitària. Perquè això ens ho explicarà millor. De fet, mm. ara tenim aquí... <ríe> tenim disponible ja Bé, bueno, a l'Estefania. Ja no, un moment, eh? Sí. És que això també la pots sentir. Tenim aquí l'Estefania... Bé, bueno, bon dia. Primer. Bon dia, tot, bon dia. He vist que tot està atabalada. Sí. sí. Bueno, espero que ens una mica com funciona tot el comoscopagament i com funciona tot una mica, a veure amb què. Vale, això va part, vale? Primer l'euro. Primer l'euro. Per tirar-li si 23. Cada medicament, temps, no? sí. Cada medicament que sobrepati el preu de vista públic, 1,68 euro, s'ha de pagar l'euro sí, més el que paga ja de partir, el 40%. Va. Vale. Això a tothom que sigui atiu. Els BCS paguen un euro només, el mercat d'americament que es porta. Vale. No és, no és la recepció electrònica. Vale. Un moment, sentim que deixar un segundet perquè està ha... ha estat anent que aquells. Molt Vale. Bueno, podem veure que tot i el copagament i tot l'euro passa feta, la gent continua venint. Cosa mm. que fa, bueno, tot i que s'hagin notat la disminució, s'hagin notat que ha hagut menys ventes, uh -huh. la gent continua a continuar. Ja, ja la tenim lliure. A veure. Tornem a fer aquí. Tornem a fer mira, bueno, ja pues això, el de l'euro sí que és un euro per cada medicament. Que no és com a expressar de gent, que per cada fulla que tenen dos medicaments és un euro, no? Per cada, cada, per cada caixa que s'emporta. Per cada caixa que s'emporta. L'AMA començarà, que s'ha de pagar el 10% del que val el medicament, i a l'1 euro es paga 10 centims, més a l'euro d'aquí de Catalunya. Vale. O sigui que hi ha el famós que pagament, que entenem més, Però clar, ara passarem a pagar 1 euro un 10 per una cosa que valia, eh, m'has comentat, un un euro, 1 euro. Sí. Pagarem llavors dos euros en deu? Sí. No, no sempre sobrepassarà el preu dels medicaments. O sigui, no es paguen tots els medicaments? No, no paguen tots els no. És una diferència de quins que Els que no sobrepassen d'una evolució de 8, no es paguen l'euro. Vale. Després sí que tenim una altra història, que són els pensionistes, que, no, que, no, que no cobran res, els vale? que no pagaran, i els que sobrepassen de 8.000 euros a l'any sí que pagaran. Aquest sí que pagaràs. Aquest que pagaràs. Depèn de la renta. Depèn de la, la, la renta pagaràs o un 40% o un 50% o un 60% no, no. del que val el medicament. Més de euro. Vale. <ríe> Però els farmacèutics com saben la renda? Digue'm. Els, els farmacèutics com saben la renda de cadascú? Jo, una cosa estona és com podeu saber la renta. Si Això ho no pot... sabem nosaltres. Amb el programa agafem de internet la recepta i una vegada que comença a fer el seu pensat, Saps si ha ja de pagar d'euros, si no ha de pagar d'euros i ja s'ha acostumat al preu que la paga més de taxa. Ah, eh, però o si sigui estem a no protecció paga... de dades suposo no podeu saber-ho. No, no sabem ni el que cobren, ni el que no cobren, res d'això. Però a això hem sí. sí. de venir la targeta sanitària. Sí, llavors ahir hi haurà uns números que posarà el que la paga, o sigui depèn del número i que de pagar un 40%, un 50% o un 60%. Vale. I això ens afecta amb aquells que veníem a comprar els de gent i o perquè és normalment que venc sense recepta? Tots no que, que no entren per seguros que són venta lliures, Això no t'afecta ni el copagament ni l'euro per recepta. No, això és el que val, l'Ivan. <laughs> vale. Vale? Vale. vale. Sí, no sé, bueno, Jordi, vale. si tens alguna consulta a fer-li, des que l'estudi tenim alguna consulta a fer-li? Mmm... Bé, en principi no, eh, suposo que els oients ho han pogut escoltar i ho, ho tindran força clara. Com s'ho està la gent? Doncs pues hi ha gent que diu que no vols pagar, però a l'hora que li dius que, que li dones una fulla que ha de rellenar, que això arribarà la Generalitat i que després una multa de 150 euros per cada euro que no pagui sí, sí. Ja i després t'ho pesa i paga, paga l'euro. Sí, si tu dius que no pots pagar tu pots ho pots dir-ho. Sí, els no medicaments perquè no ho puguis negar. Però t'ho posis conformes que no pagues l'euro. Llavors la Generalitat t'ha de fer una xarra i, i t'arriba una multa que a la teva casa amb 150 euros per cada euro que no has pagat. Surt sí. més a compte a pagar. Sí. Princesa, com... I s'ha anat la medicació de renta? Sí. Molt. sí molt. Molt. molt. Molt. Molt, perquè abans era tot el que sorti. És... No, dona'm això, això i això. Sí. A veure, això vol dir que els medicaments no eren necessaris? O com... Sí, que s'acumulaven o... més del sí, que... falta realment. Aviam si per aquí es una mica. Veure, jo crec que hauríem de començar a la baixa. A veure, si tenen 30 pastilles de medicament a la caixa, Aquí s'ha prendre un dia, un dos dies, que no li manin dos receptes. No manen dos receptes, que una caixa ja tenen bastant. Clar. Sí, es va començar des de baix. Si no explica'm aquí directament, sinó no, modificar l'envast, per tots. Sí, o o la recepta. la recepta. I entre tant, tot ha de durar un mes, i amb una caixa tenen bastant, però doncs amb una caixa no dones dos caixes. Per si és un cas, pacata o no. no. no. La baixa molt de vegades ja està. Va, molt bé, molt bé, Bueno, una mica és d'això la idea que tenies. Uh -huh. Sabem sí. que si venim els usuaris que vinguin a comprar els, i per llavors, bueno, no us expliqueu si és normalitzat. Uh -huh. Tenen puig d'informació i fins quan això és on, quan creus que s'normalitzarà això? Pues jo crec que a partir d'après de l'agost es començarà a fer mitja el ¿no? Però que això ho treure ja molt Okay. Uh -huh. Ai, ja es Diuen que volen treure-lo a l'euro, però ja no, no crec que ho traguin. No crec. Un cop ja s'acostuma a pagar-ho i ja no els hi ha ja, quedat l'any pagar-ho. Sí, clar, però, sí pagar no sé, és el cap la golla que venen tot el i tot. que es normalitzarà. 35. No. Ah. Sí, no sé sí, Sí. Doncs pues, molt bueno. no, bé, fotos ràgides. Eh? Deixem-ho a continuar fent. Més-hi sí. sí. per aquest minuts i que vagi gràcies. Molt bé. Doncs... Sí? Sí, Rubén, moltes gràcies. Ens veiem ara a l'estudi. Ens veiem a l'estudi, molt bé. Fins ara. Fins ara, gràcies. Molt bé, doncs ja hem tornat d'aquesta pausa musical i el que escoltem, doncs, és això loca okay. <risa> por un beso tuyo. Loca por chocarme con Ves que empagusten los colores Loca ¿Por qué me hagas tuya? Loca Por darte mis bendiciones Loca Por muchísimas razones Por darte para vivir Unas nuevas ilusiones bella 91.6 esa bé, doncs el que escoltes és la música d'extèrio, de ells eh? són... Uh, ara, us mate ara us ho dic, la Sandra Fortada i Antoni Esluc, els quals els tenim aquí. Molt bon dia, com esteu? Bon dia. Bon dia. Doncs ens ja que ens expliquéssiu aquest disc que va de sortir a la venda, es diu Estèreo, i què és el que ve significa aquest disc? És el primer que traieu, no? Per això? Sí, uh, bueno, això és la, el previ al disc, el disc surt al desembre, el ah. uh, pas que això és la maqueta que s'ha fet per la discogràfica EMI, uh -huh. i bueno, és el previ, el previ que sortirà al desembre, ja, bueno, els anem més aviat amb Emmys. Uh -huh. És a dir, que ja, ja esteu preparant el, el disc de cara al desembre que sortir doncs, complet amb totes les cançons. Quantes cançons seran? 13, no? Sí. 13. 13. Uh -huh. Molt bé. Doncs uh, m'agradaria que us presentéssiu, no? Perquè val la pena que saber doncs, qui són, que és, per qui estan formats d'aquest grup Estèrio. Vale, uh, bueno, eh, ¿comienzo yo? Comenzando. <laughs> uh, yo soy el Toni Struc, uh, digamos que siempre me, me, me he dedicado al tema de la música, al mundo de la música, y el meu instrumento es el teclado, y yo uh -huh. soy una miqueta, el, el so de exterior de para los teclados, uh -huh. y ahora la idea es esta, una miqueta, de, de recuperar una mica el son de los teclados, el son de 80, y es la idea la idea la idea del grupo. Bueno. Uh -huh. I, i, la, I la Sandra, que ens, que ens pot explicar? Doncs bueno, jo també m'he dedicat normalment a la música, mm. no he treballat això perquè evidentment no, no es pot... És, és difícil, difícil mm -hmm. poder-se guanyar la vida amb això. Però, de porteu, però ho porteu molts anys, no? També. Sí. Portem, bueno, ell per la seva banda i jo per la meva banda, doncs portem anys dedicant nos a això a això sortir. surti. No? I mm -hmm. ara doncs, per fi esperem que, que tot surti bé i que podem dedicar mm -hmm. a treballar només d'això. He trobat una sortida amb sí. aquest disc per anar-vos a conèixer i que la gent doncs, també us conegui vosaltres. No? Mm -hmm. sí, sí. Mm -hmm. Doncs també és important saber doncs, aquesta, aquest disc es dirà Estèreo, oi? Sí, bueno, no, el, el, grup, el nom del grup és Estèreo, uh -huh. el disc es dirà Chokurei. Chokurei? Uh -huh. I això també, Chokurei. Chukure. Chokurei eh, és... Eh, significa energia, en, sabeu què és el reiki? Uh -huh. Sí. Doncs sí. pues això. Sí, és la porta és la porta, de és la porta reiki, perquè l'energia entri en el teu cos de fet totes les lletres del grup o la majoria de lletres del grup parlen d'aquest tipus de temes més espirituals més d'aquest tipus de coses mm -hmm. molt bé doncs eh, esperarem el mes de desembre per escoltar-vos i eh, també, dir, també dir que el disc que traureu el mes de desembre eh, doncs sortirà per, per tot Espanya no? sí, sí, sí. Surt amb, amb Emmy, i que és una de les multinacionals més grans, i surt per Espanya, Sudamèrica, per tot l'altre. Mm -hmm. O sigui, que un contracte amb Emmy poca gent ho aconsegueix. O sigui, això, això vol dir que són molt bons, eh? <laughs> bueno, hi ha molts factors que influeixen, sí. Bueno, molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més així a ja destacar en no, grup. van... bueno... Bueno, jo... Jo, jo vull fer una pregunta, per aquest estiu teniu programat ja bolos i situacions sí, sí. en directe? Sí, sí. Sí? Sí. Eh, directe? bueno, ara el 23 d'agost tenim a Vilanova de Vallès les majors mm. després tenim les 24 hores de lliçada sí, cap al setembre, no, tenim... no sé si a finals d'agost o fins principis de setembre després tenim un okay. cadern que m'ho va dir ahir sí i després, a l'octubre, tenim Madrid, ja. Totes per Madrid i ara cap allà. Ah, o sigui sí, sí, que us heu sentirat per tot arreu. Esperem, esperem que estigui... No, esperem tindre-vos aquí, no? aquí... I, te television, ve, no? I te si televisions i ràdio, R. quan tinguem al dix ja vindrem. Ocupadíssim, quan si si si vulgueu. Un vídeo vindrem una ve altra vegada. El ve. ve. d'an que ve, no, no, que no pudo venir, que estoy de gira. <laughs> Estamos de gira. I televisions i ràdio, si no heu contractat alguna cosa? Havíem fet ràdio-teletaxi, bueno, teleteletaxi, però televisió fins que no surti, és complicat, el que sí que tenim... Previs, es veu RAC1, sembla, i ja al setembre tenim... El Jordi Basté? Mm, em sembla que Esperem no. Esperem que sí, però no ho sabem segur. Em sembla que serà més el Clapés que el Basté. Ah, a la tarda. Eh? Sí, sí, coneixeu el rei del jamón, el Gustau Molinero? Això mateix. <ríe> Està en YouTube, eh? Està, Està YouTube penjat, eh? est... sí. A la nostra <ríe> pàgina web, que ara ho diem, www.grupostereo.com, well, estereo bé. ST, sí. Eh, podeu trobar ja moltes coses al Facebook, al Twitter, al Youtube tots els videoclips que estan penjats l'entrevista per la tele i diverses, diverses coses que hem, que hem anat penjant de tot el que estem fent uh -huh. i bé, bueno, més que res perquè la gent si vol conèixer o vol sentir-nos pues, uh -huh. també és una altra no, altra una altra manera. Mm -hmm. no. Doncs sí, la veritat és que ens interessarà força de tenir-vos d'aquí uns mesos i poder audir la vostra música en directe. Com vulgueu. A més l'encave estarem al, bueno, jo estaré a la facultat o cosa també serà important que us tingui allà i que conegui tota la gent. Bueno, perfecte, perfecte. Fantàstic. I si voleu, portem el teclat i cantem en directe. <ríe> això, molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies a aquest grup Estèrio, que esperen que els hi vagi molt bé a cara al, al desembre, que es quan se, se presentarà el disc oficialment uh -huh. i això, doncs, que us vagi doncs, perfecte. Vull, moltes gràcies, gràcies. per veure'ns i com ho aquí. Molt moltes bé. gràcies. Doncs, doncs, moltes gràcies, tant al Toni com a la Sandra, que avui han vingut a aquest programa. Vinga, gràcies. ens retrobem en un altre moment. Gràcies. B Ràdio Trinitat vella. 91.6 FMA. Molt bé, doncs ja coneixeu aquest grup que s'han presentat avui, ells es, ells, es diuen Stereo i, ja, com, heu, com heu sentit, al mes de desembre doncs, realitzaran aquest gran espectacle que és treure el seu primer disc. Molt bé, doncs tornem de la informació meteorològica. Els núvols baixos continuaran com a protagonistes fins dimarts a al migmatí migdia, quan es trencaran pràcticament del tot i quedarà un migdia i una tarda bàsicament de sol. I aquest sol el que farà és que les temperatures siguin fins i tot una mica més altes amb una marcadíssima sensació d'aixafogó. Una altra vegada es podran assolir valors d'aixafogó superiors als 35 graus. Que al vespre més núvols baixos tornaran a guanyar terreny i els núvols baixos tornaran a ser els protagonistes la nit i matinada de dimarts a dimecres i bona part també del dia de dimecres. En tot cas, sense precipitacions i si se cansen que no en cap canvi important de temps. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran sense canvis fins dimecres, fins i tot encara una mica més altes i a partir d'aleshores baixaran lleugerament, però el sol, la calor i la xafogó els tenim garantits pràcticament tot el que queda de setmana. de cielo y juntitos poderlo ver. Cuando la noche se duerma yo te daré todo el amor que tú quieras. Pero no te retrases cariño mío que llevo el día pensando en tu voz de madrugada. bé, doncs acomiadem al Juan Buendia i anem a escoltar una mica de, de música. Hola amics, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. Com sempre comencem amb aquestes supersticions o curiositats i avui parlarem de les papallones. Si una papallona blanca entra a casa seva, vol dir que si li va malament en la vida, tant en la economia com en l'amor, la seva sort, a partir d'aquest moment, canviarà a millor. Podrà fins i tot treure diners en els jocs d'atxar, o que l'augmentin el sou, o que si està a l'atur trobi feina, o si les seves penes fins ara en eren amoroses... Tot canviarà fins i tot i si està en solteria. En canvi, les papellones de color gairebé sempre són portadores de males notícies.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 Taura. Poden sorgir obstacles en el treball mental i és preferible evitar tota redacció i tot estudi massa ardu. Eviti també tota gestió que sol·liciti diplomàcia, sobretot a prop de dones. Eviti les discussions amb la família, amb germans, cosins, etc. No ha de sortir de viatge. No intenti tractar de negocis difícils. Desconfí de pèrdues, oblits, etc. Bessons Durant un mes tindrà un moviment normal en la seva vida. Si té un negoci propi, pot provar de vendre o simplement intenti treure el màxim benefici de la seva tasca diària. Cranc. Tindrà bona intuïció i imaginació per trobar la solució a algun problema, o per intentar calmar qualsevol divergència amb el sexe femeni en general i les dones de la família. També bons dies per iniciar una cura en cas de necessitar-ho. Lleó. És una època interessant per demanar favors, hipoteques, crèdits, etc. A qualsevol persona amb la qual tingui relació però que fins ara no ha necessitat dels seus serveis. De ben segur li diem que no se li negarà la seva petició. Verge. Bon aspecte per a tots els treballs manuals, de destreça i de precisió. Hauria de ser un bon aspecte per als jugadors de golf, billar, petanca, així com els corredors de cotxes Balança A partir d'ara i durant un any aproximadament es pot veure en un moment favorable per les seves inversions que poden sorgir com a oportunitats que se li presentaran. Bon moment també per les relacions amb les persones del sexe contrari, amb la família i amb els fills. Escorpí, dies en què s'haurà de tranquil·litzar. I si pot, passi desapercebut davant dels altres. Simplement concentris en els seus cafers quotidians i en el seu treball. No intenti aventurar-se en temes insegurs. El que ha de fer és prendre's els propers 15 o 20 dies amb la major dosi de relaxació possible. D'aquí a un mes, el seu cicle entrarà en un moment més positiu que el present per iniciar coses noves. Sagitari. Bon moment per relacionar-se amb la gent, amistats, coneguts, per sortir i per fer conquestes. Capricorn Podria tenir un petit cop de sort que no seria molt gran, però que no deixaria de ser sort al fi. Per tant, li aconsellem que no deixi de jugar a l'atzar durant els propers 20 dies a partir d'ara a qualsevol joc d'atzar. No per això cal que gasti molt. Època en la que pot fer alguna amistat nova, però que no durarà massa. Aquari. Compte amb un company de la feina. D'una manera molt fàcil podria tenir un enfrontament o divergència amb aquesta persona de manera que podria portar-li conseqüències Peixos Excel·lents moments per dur a terme treballs difícils que exigeixin dinamisme i resistència la recuperació de l'esforç serà ràpida. Aspecte molt positiu per als esportistes, els cirurgians i dentistes que poden escollir aquests dies per fer operacions difícils. Doncs bé, amics, això és tot. La propera setmana es tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt de dial, Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. No seràs tu qui me haga creer Les falses promeses una y otra vez No seràs tu, déjame hablar Ahora eres tu quien tiene que escuchar molt bé, doncs anem als horòscops i d'aquesta manera doncs nosaltres que acabem les notícies del dia d'avui. Les línies, línia 1, línia 2 i línia 5 de metro patiran talls a l'agost. Tres trams de la xarxa de metro als extrems de les línies L1, L2 i L5 i un dels ferrocarrils de Generalitat es verran afectats aquest mes d'agost per treballs de manteniment i millora de les que obligaran a suspendre parcialment la circulació de trens. Durant aquest mes d'agost, Transports Metropolitans de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat faran actuacions de millora de la infraestructura a la xarxa de metro i ferrocarrils, que obligaran a fer talls parcials de circulació. Doncs les línies afectades són la línia 1, la línia 2 i la línia 5, així com la línia del Vallès, de ferrocarrils de la Generalitat. I ara parlem dels talls a la línia 2. Des del dilluns 6 d'agost i fins al diumenge 26 d'agost estarà tancat el tram de la línia 2 entre Artigas, Sant Adrià i Badalona, Pompeu Fabra, per treballs de modernització de la infraestructura i millora de les vies. S'habilitarà un servei especial de bus que cobrirà el tram afectat amb parades a les estacions de Sant Roc, Gorg i Betventura que funcionarà amb el mateix horari del metro. També volem parlar dels talls a la línia 5. Pel que fa a la línia 5, el tall es farà del divendres 10 d'agost al diumenge 19 d'agost i afectarà el tram entre Horta i Vall d'Hebron on es faran treballs de manteniment. També s'habilitarà un servei especial d'autobusos entre Horta i Vall d'Hebron amb parades del Carmel i el Coy, la Teixonera. Es recomana que per arribar a Vall d'Hebron es faci servir la línia 3 de metro que connecta amb l'ENA 5 de Diagonal. I per, també volem parlar dels talls a la línia 1. Del dilluns 13 d'agost i fins al diumenge 2 de setembre estarà tancat el tram de la línia 1 de metro entre Santa Coloma i Fondo, per tal, de modernitzar-ne la infraestructura. Durant l'afectació, els viatgers amb destinació a origen a Fondo podran fer servir la línia 9 de metro o bé desplaçar-se uns 800 metres de distància per agafar l'autobús regular a l'estació de Santa Coloma. I parlem també dels talls a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Pel que fa a la línia del Vallès de Ferrocarrils de Catalunya, el servei quedarà interromput els dies 24, 25 i 26 d'agost entre Provença i Sarrià per dur a terme treballs de manteniment de via en diversos punts. Es posarà en marxa un servei alternatiu d'autobusos que enllaçarà les estacions afectades. A més, cada 10 minuts hi haurà trens llençadores entre Provença... I passa Catalunya També hi haurà trens llençadores entre plaça Molina i Avinguda Tibidabo i entre Sarrià i Reina Elisdenda Hi haurà el servei habitual entre Sarrià i Sabadell i Terrassa Molt bé, doncs comencem el nostre programa Comencem el nostre programa d'avui Que bueno es el verano Llego el verano, llego el verano, llego el verano Ay, que tendrá el verano Llego el verano, llego el verano, llego el verano I de frío jo me riu Senyores, senyors, andreuencs i andreuenques benvinguts a la sintonia de Radio Trinitat Vella des del 91.6 de l'Alfaima o bé a través d'internet rtb baixa guiomitzefaima.com i ara doncs, amb nosaltres tenim a Lluïsa Banyet, molt bon dia. Molt bon dia. I també tenim a la Raquel Vallesteros, molt bon dia. Bona nit, Jordi, i a dormir. Bona nit, venga, doncs al llit i si doncs, ja el, si passa alguna cosa, nosaltres no ens antarem. Sí, ja. Vinga, eh, també tenim un altres a la Belencano, molt bon dia. Hola, Jordi. I com no podia ser d'altra manera, doncs, a les vies de so i com, no, i, com sempre, doncs, amb nosaltres al Guillem Garcia, Bona tarda. Oh, Oh. Invierno no. y es que no Primavera molt bé, doncs acabem el programa d'avui. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat i que et passeu molt bonis fi adéu. Que, verano, que se lleven inviernos y es que